День друзі, ми продовжуємо розмову із поетом, журналістом, а нині викладачем інформатики і поетики Григорієм Івановичем Іваненком. Він працює у Феневицькому навчально-виховному об'єднанні Іванківського району Київської області. Отже, такий цікавий предмет поетика. Чи обов'язковий він у шкільній програмі? Предмет поетика викладається у п'ятому-шостому класі, як варіативна частина програми, тому це вирішує дирекція школи. Є фахівці, які можуть викладати. Є фахівці, і чи є зацікавленість. Взагалі у нас в школі філологія це, можна сказати, провідний предмет. Минулорічна моя випускниця Дарина Салій зараз стала студенткою філологічного якраз інституту, інституту філології Київського державного університету. У нас щорок Року хтось іде в педагогічний університет Драгоманова, теж філологи. У нас вже філологів своїх перебір навіть. Але ми не шкодуємо за цим, тому що все-таки грамотність людини починається з мови і знання історії, звичайно. Чи охоче відвідують учні ваші уроки? Звичайно. П'ятий і шостий клас – це ще такі якраз класи, які цікавляться поетикою, цікавляться взагалі творчістю більше. З старшокласниками там уже складні. А у п'ятому-шостому класі тим більше, що є у них в теорії літератури частково, а тут вони мають можливість, якщо не написати вірш, всі пишуть родовідні свої дерева. Родовідне дерево, я їм пояснив, до сьомого коліна треба, щоб було написане. Важко це дається, тому що батьки їхні не знають інколи своїх дідусів, але є і такі цікаві роботи, коли діти розгортають цей сувій свого родоводу далеко, аж туди десь у. 19 століття. Здавалося би, при чому тут поетика до родоводу, але я вважаю, що будь-яка творчість, яка цікава, вона має поетичне начало. І тут же діти дізнаються про походження свого прізвища, і це мова, це етимологія? Звичайно. Предмет етимологія у нас теж є, але він викладається уже аж у восьмому класі. А в старших класах у мене є і літературна творчість, і журналістика. Теж, дивлячись, яка група, який клас ми дивимося чи є зацікавлень, тому що у старших класах дітей менше є. Після 9 класу дітей трохи йде вчитися в профтехучилища, навчальні заклади першого-другого рівня акредитації. І тому 10-11 клас у нас вже більш орієнтується професійно. Дивимося, чи є зацікавленість у них до цього предмета. Як оцінюється робота учнів на уроках поетики? Балами, заохоченнями, просто словесно якось? Взагалі заохоченнями. Словесні. Я можу виставляти їм і оцінки, і можу просто поставити залік за прослухану програму. Дивлюсь, що все-таки вони більше реагують на оцінку, старання більше, то я їм вже стараюся дванадцятки ставити у всім майже. По очах бачу, що їм це цікаво, це головне. У попередній передачі ми говорили про творчі конкурси. Розкажіть, будь ласка, трохи детальніше про них. Які існують конкурси для сучасних учнів, як у них взяти Участь. Конкурсів дуже багато. Основний конкурс це український Об'єднуймося ж, брати мої, який щороку проводиться до Шевченківських днів. Конкурси різні. У нас є обласні конкурси, так у цьому році у нас проводився конкурс Зерна доброти. Його організували обласна мала академія наук на базі цієї малої академії наук обласного відділення Всеукраїнської академії. Організували цей конкурс раніше ми у свій час він проводився тільки в Києво-Святошинському районі. Його проводила наша колега-поетеса Тетяна Петровська. І оце другий рік уже він проводиться на рівні області. Цьому році мені... Пощастило бути у журі цього конкурсу, і мені приємно, я перечитав роботи більше як 140 учнів різного віку, від другого класу до одинадцятого. Дуже багато залишилося вражень, дуже багато цікавих особистостей. Поезія все-таки дуже індивідуальна і відчувається, коли людина має талант, то її починаєш вже впізнавати. Вона пише так, що ти її вже... Так, як ось співака по голосу впізнають, так можна по кількох рядках упізнати, наприклад, і в районі своєму, і ось після цього конкурсу здається, декого із цих учасників теж буду впізнавати, тому що відчувається просто свій почерк. Це дуже добре, коли у поета, а тим більше у початківця, уже є власний стиль. Він не намагається когось наслідувати, писати як хтось із класиків чи видатних сучасних поетів. Цікаво було б послухати вірші, які надавали діти на конкурс. Ось я вам пропоную вірш Миколи Тегая, восьмикласника із нашої школи. А нагадайте, з якої школи? Феневицького НВО Іванківського району. Чом на серці так весняно? На вулиці стужа і вітер, не скоро ще прийде тепло, і снігом дерева укриті, і стежки усі замело. І раптом не стало світла, троти обірвав буревій. Чому ж, наче щось розквітло на в кімнаті моїй? У двері заглянула мама. Ви як тут, не холодно вам? І стало на серці весняно, і наче розвідніло нам. Танцює на свічці вогник, він теж очевидно зрадів. Бо мама у нас дуже добра, бо любить своїх синів. А наша сестричка тихенько у ліжку своєму дріма. Усміхнена, радісна ненька, І нам не страшна зима. Це віршість конкурсу «Зерна доброти» якраз. Як у ньому взяти участь? Треба звертатися на Одесу Малої академії наук обласного нашого відділення. У нас є дві пропозиції щодо цього конкурсу. По-перше, ми хочемо провести з учасниками цього конкурсу уроки, заняття, зібрати їх на кілька днів, щоб почитати їм лекції з поетики теж, тому що вони із різних районів, із різних шкіл, різні керівники у них. Не завжди керівники їх знають техніку віршування добре. Тобто не всі керівники літературних студій є письменниками. Так, і тому є такі очевидні огріхи, наприклад, з тими ж наголосами, коли вірші називаються віршами в поезії, коли російських слів вкраплення. Тому є така ідея провести такий семінар чи навчання, можливо, влітку вже під час канікул. Ну, а друга, я буду пропонувати щоб зробити цей конкурс відкритим. Тобто, щоб могли в ньому брати участь не тільки учні з Київщини, а й з інших областей України, так як це роблять в багатьох областях. Конкурси, наприклад, і в Криму проводяться, і, здається, і в Донецькій області, куди можна надсилати вірші і брати участь. Всеукраїнський конкурс. Я думаю, що пора вже, мабуть, переходити, щоб цей конкурс все-таки це тема його «Зерна проти всі розуміють про що мова йде у цьому конкурсі це про добро, про стосунки людські, і про те, наскільки вони повинні бути добрими. Григорію Івановичу, ви вже згадували, що коли людина пише вірші, вона повинна бути грамотною. Це співвідношення поезії і мови. Яке воно? Співвідношення очевидне. Поезія це мова. І причому мова в такому концентрованому, якраз вигляді, коли кожне слово несе подвійне, потрійне навантаження. Тому я вчу своїх вихованців шукати таке, які слова їх дуже багато. Ми користуємося тільки невеличкою частиною українського словника. Ми використовуємо, мабуть, не десяту, а двадцяту частину всього. Я теж працюю з словниками постійно для мене. Це зараз основні книги, тому що мені треба і дітям розповісти, цікаві знайти слова, показати їм, розповісти їм, як їх шукати, де їх шукати, в яких словниках. Але неодмінна умова гарного вірша це все таки грамотна мова. Якщо неправильний наголос, неправильна граматична форма і при тому правильні гарні думки, це вже не буде поезія. Тому що кожен учень повинен перейти від того етапу, коли слова керують ним, до того, коли він може дати раду зі словами. Спочатку йде образ, потім іде техніка. А техніка – це все. Це наголоси правильні, тому що коли проводився конкурс районний і в журі були учителів, Української літератури я говорю, тут неправильний наголос, а мені говорять Григорію Івановичу, це ж поезія, в поезії все можна. Я говорю, так, в піснях співається «Я буду» замість «Я буду», або прізвища зараз у нас багато говорять, замість коваль, кажуть коваль. Українська мова правильна, неправильне розуміння. Якщо це мова літературна, то вона повинна бути ідеальною і без ніяких оцих викрутасів. Поезія не дає волю, а мені здається, навпаки, вона повинна стримувати і змушувати людину шліфувати своє слово. і ще є один такий нюанс. Діти багато слухають музики сучасної. Ми знаємо, що таке тексти зараз у нас в піснях. І українською мовою, і російською. Це тексти, які пишуть здебільшого люди, які до поезії не мають ніякого стосунку. І потім, коли мені доводиться ламати оцю ритміку, тому що ритміка береться ота пісенна, вона просто те у пісні заповнюється якоюсь паузою, якимись якоюсь вигуками, вигуками то в поезії ж ти ж не будеш писати вигуки, хоч можна там ой десь вставити, але не зловживати. От, це. Але ж не можна у вірші написати 20 разів. Ой-ой, це така є проблема сучасна. В суто, тому що великий потік оцей інформаційний іде якраз через не дуже грамотний інтернет. Тому що, коли читаєш тексти в інтернеті, то взагалі інколи дивуєшся. На жаль, дуже багато з телебачення навіть нашого я от інколи сижу і записую, коли ведучий говорить, трапилася аварія в 10 кілометрах від Києва. І багато таких можна навести прикладів. Причому ці засоби масової інформації якраз зараз домінують. І замість того, щоб сказати в десяти кілометрах, треба просто сказати за десять кілометрів від Києва, від нашої столиці. Отже, справді, питання мови при написанні поезії дуже важливе. Григорій Івановичу, ви поет дуже гарний. Де ви берете свої теми? Де витоки вашого натхнення? Ну, Теми – це все. Це те, що мене колись вчили помічати деталь помічати будь-яку подію. Недавно була така історія, я йду, а лежить такий сучок з дерева випав, От, я дивлюсь, а він на пташину голову схожий. Я взяв і приніс його до себе в кабінет інформатики. Заходить директор школи і каже, що це таке лежить за сміття? Я кажу, це ж голова пташина. Треба помічати зусічі з якоюсь людиною, якась подія. Ось Микола писав, ця зима, яка була сувора, тому що дійсно днями були села без електрики. От він і написав, навіть це, якоюсь мірою, він використав як матеріал для свого вірша. Я, наприклад, стояв якось на редакційному ганку, дивлюсь, іде бабуся з двома костурами. От це теж мені така тема. Весна, а бабуся у шитих валянках, Ноги, а бабуся у двох костурах, у серці стільки пороху спалено, І сад світе, але більше у снах. Весна гнеба дилля у палісаднику, І тільки подекуди ще жива, Проб'ється мальва, колись посаджена, Відступить трохи од вікон трава. Жива, ще жива, хоч бува не віриться, Що колись на комень старий Прилетить її сивий бусол із вірею, і подивиться на дворище рідне згори, І воно зацвіте, і воно загрунеться, І побіжать голоси, як струмки. А сьогодні, аби перечовгати вулицю, І щоб костур не випав з руки. Побіліть мамо хату, по весняному чисто, Щоб із далеку бачив, як лебеді стіни, Побіліть мамо хату, садодягне намисто, зацвітече лиш небо, за шумить безневинно, хай забудуться болі, як зійдесні хторішні, хай цвітуть кругом хати світо райдужні квіти, скоро синім то полям небо листя розвіша, обіліть вам хату по весняному чисто. Світло гайдається у каганчику, Тіні блукають у рушниках. Гостю мій, гостю непередбачений, Довго ти двері мої шукав, Біля куті, біля меду бортного, Біля свічі янтаревих сліз. Наче із братом з тобою говоримо, Поки над хатою котиться ліс, Поки твій зоряний шлях звивається Понад димами хат і коли б, був би зайшов, як сади наливаються, Був би зайшов, коли б. Знову не скоро, тепер побачимось, Не по руках мені, не по руках. Світло гайдається у каганчику, Тіні блукають у рушниках. Дякую, Григорію Івановичу, за вашу прекрасну світлу поезію. А ви, друзі, сподіваюся, уже захотіли вивчати цей дивовижний предмет – поетику. А якщо у вас у школі немає, то ви можете взяти участь у творчих конкурсах, яких зараз проводиться дуже багато. Про свої враження від передачі пишіть на адресу загадок мови Хрещатик 26, Українське радіо, «Київ-01-001» з приміткою для Лесі Мовчун або на мою електронну адресу загадравлик.meta.ua. До нових зустрічей! Радіо «Родина» – рідною мовою про найрідніше.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 Нещодавно почула пісню у виконанні Софії Ротару «Червона рута». Я пригадую, коли я була в шкільному таборі, це була найпопулярніша пісня на дискотеці. А я останнім часом теж її постійно співаю. Нещодавно була на концерті пам'яті Івасюка, автора легендарної «Червоної рути». І знаєш, я переконалась, люблять цю пісню усі. Про це я й розкажу в своїй програмі. Червону руту не шукай вечорами. Напевно, ці рядочки для кожного дорогі неповторні. Адже вірш, який Володимир Івасюк написав у 19 років, став найпопулярнішою українською піснею, своєрідним другим гімном України. Її люблять співати усі. Не є винятком і школярі. Наприклад, захоплена цією піснею київська школярка Анастасія Даценко. Пісня, яку я найкраще знаю, це Червона Рута. Я пам'ятаю, що я, коли була маленькою, любила співати її, і моїм батькам дуже подобалося, як я її співала. Також я люблю його пісні. Водограй, також дуже гарна пісня. А ви, Марія. І взагалі мені подобається його творчість, і моїм батькам теж. А в чому виконанні ти чула ці пісні? В виконанні Софії Ротару. А чим тобі подобаються взагалі ці пісні? Який настрій створюється, коли ти їх чуєш? Вони завжди такі наповнені добром. Ніколи його пісні не наганяли на мене. Поганий настрій, завжди з задоволенням слухала його і слухає. Однокласниця Насті Даценко Анастасія Шпоренко – Теж слухає пісні Васюка, але тільки нещодавно дізналася, що саме він написав пісню про Червону Руту. Я часто чула пісню Червона рута, але нещодавно дізналася, хто саме цю пісню написав, оскільки я завжди гадала, що її написала і співала Софія Ротару. А виявляється це таке молодим рівень. Так, я дізналася про це. Мені дуже подобається, як він пише свій те.